falla mai, intentem o sigui que aquí estem bé, avui voldria parlar d'una cosa catalana, molt catalana que normalment se celebra o últimes, les últimes setmanes del mes de gener o les primeres del mes de febrer suposo que ja s'imaginen de què parlo, parlo dels calçots els famosos calçots que a ens agraden normalment molt. A veure, els calçots és curiosíssim perquè és una de les festes, diríem, culinàries de Catalunya. Una de les més importants. I una de les que tenen una gran afluència. És que molta gent, molta gent que s'ajunta per menjar-ne o en un restaurant o... En un lloc, perquè lo típic és Avalls. L'origen és Avalls. L'origen dels calçots és a Avalls, però és tot Catalunya que veritablement ho celebra. Està comprovat que més de 35.000 visitants en un sol dia van per celebrar, doncs l'origen dels calçots en diferents restaurants, però es té comprovat que aquest número de persones que s'ajunten en diferents punts de Catalunya i que ho mengen amb molt de gust són aproximadament 35.000 visitants en un sol dia. Aleshores, imaginem-se si és important i conegut. Aleshores, amb una paraula, aquest acte, al mateix temps que és l'acte, segons a quins llocs, sobretot a llavoren sempre durant avall, tot el matí hi han activitats que diríem tan relacionades amb el, ens, amb el calçot i tot el que l'envolta a veure, tothom ho fa a la seva manera el que sí, recorden suposo els que han vist que els encanta veure com els couen Hi ha vis llocs que per entendre'ns el lloc no on els posen per fer, per coure amb el foc són somiés hi ha persones que no és un restaurant sinó que és una casa particular, una masia o algú que té un gran jardí i llavors en vez de tenir unes grielles especials com poden tenir molts restaurants o el que siguin ho tenen doncs, exactament el que els dic en un lit o sigui el que és el, el, el, la, la carcassa del ferro en allà i posen els calços directament i apa, ja està, i com que no és un restaurant acabat el dia, acabada la festa ho guarden o sigui que és així, és ni més ni menys és tal qual tal qual. suposo que van canviar el llit amb una paraula van tirar el matalàs i van guardar el que quedava es pot coure tranquil·lament i no passa res doncs, és curiosíssim, però s'està fent en molts llocs i molts llocs particulars molts llocs particulars molts, bé Aleshores, jo explicaré la casa la cosa, diguéssim, curiosa de tot això. A veure, estem parlant d'aproximadament, a finals del segle, aproximadament, eh? del segle XIX. Hi havia un pagès que tenia, doncs, cebes, cebes normals, perquè és, que és una, una de les plantes i de les coses que normalment s'entenen, i resulta que, Bé, les cebes estaven grillades i va agafar dues cebes grillades. Aquest senyor, aquest senyor que era un pagès, era enxat de Benaigues, deien. En xat, ja El xat, ell, ell, tothom el coneixia per al chat de Benaigues. Perdó, estic parant de balls eh? Aquest senyor va agafar les cebes grillades, va tallar les arrels i li va venir dos rostir amb una flama. Després va treure la capa, diguéssim, així ens entendrem, ennegrida pel foc i se la va menjar només el que era la part blanca. Com va ho va fer-ho? Amb amb oli, amb vinagre i sal. Li va agradar molt. Bé, li va agradar i a partir d'aquell moment, a veure, era un pagès que vivia en un lloc que normalment doncs li venia la família de tant en tant i va fer el mateix. Va buscar dues cebes grillades en aquell moment, els va tallar les arrels, les va arrostir o cremar-les, diguéssim, amb la flama i va fer el mateix. Les va ensenyar, ai, a tothom li va començar a agradar. A partir d'aquest moment, a partir d'aquest moment, moltíssima gent que tenia cebes va començar a ser un àpat a les famílies de menjar, doncs, els calçots. <coughs> els calçots. Però és curiós, no? Fits sense que estic parlant del segle 19. Vale? mirem a quin segle estem i quants anys han passat. I ara, avui dia, hi ha tota una gran activitat turística però de prestigi. Per què? Aquesta, aquesta activitat turística no és tan sols d'aquí de la Terra. Hi han persones que venen d'altres llocs, que no n'han menjat mai i que ho volen provar-ho, i sobretot els dies de la festa que fa tal com he dit les últimes setmanes les últimes setmanes del mes de gener o les primeres del mes de febrer que es fa en un restaurant o que es fa a l'aire lliure o que es fa en una masia, però s'hi afegeixen ja hi ha molts restaurants per exemple, d'aquesta zona de Valls que ja posen a França o fins i tot amb altres llocs, com anunci que faran la festa dels calçots. I això vol dir no és un dia, sinó que són varios dies. Aleshores, hi han molts llocs que saben que existeix aquesta, aquesta festa dels calçots. I venen, aquí. I venen aquí. Perquè, a veure, el lloc és estar avall, d'acord? Però és que ara això també va sortint en altres llocs o sigui, hi ha restaurants que diuen avui es fa la festa dels calçots i ja se celebra la festa dels calçots que no és exactament com a valls però és que com que agrada a tothom, pues doncs ho fan aleshores és una gran festa és una gran festa i diríem que amb una paraula les, els restaurants entitats hi ha entitats malrepostos ciutats Comerciants Que ho celebren d'aquesta manera nani. A més a més Tot és un xou Normalment Quan vas a un restaurant Et posen un pitet El pitet dels nens petits Et posen un pitet I per què? Perquè, a veure Hi posen unes salses especials Que les posen amb uns, amb uns Besets vale? I els suques però no cal escurrir-se, no. S'han agafar, sucar i obrir la boca i posar-te'l. Normalment, cau una mica d'aquesta salsa i pots quedar fet una porqueria. Manera, pitet, cada vegada més gran, pitet ben gran, cau, que caigui, et cau per la, aquí, la barbeta, vos te la xugues, però que no toqui la roba. Es fa amb salses especials, hi ha en alguns llocs que els fan més d'un típic o d'un altre, però igual, amb unes salses boníssimes, absolutament boníssimes, i se'n mengen quantitat. Se'n mengen, però moltes, moltes. Quan a la taula et porten els calçots, és que porten una muntanya de calçots. Una muntanya, encara que sembli raro. Una muntanya. Què has de fer? Agafes el calçot, això sí ho has d'ensenyar a fer, perquè el que no ho ha menjat mai no ho té ni idea, agafen el calçot, li treuen una o dues fulles segons com siguin, deixen-lo que és la part blanca. A llavor primer el suquen, després se'l posen a la boca i te l'has de menjat sotament tot,. Yac, yac, yac, yac, yac, yac, yac. Per què? Perquè normalment és llarg, nyanyanya fins que està. Però resulta que es mengen molt ràpidament i és que se'n mengen una quantitat impressionant. Quan ve el cambrer, o si no és el cambrer, el familiar, el que sigui, i recull les restes que han quedat del calçot, és que és una passada de quantitat de calçots que s'han menjat. Per això ho fan amb aquestes grielles tan i tan grans, perquè hi posen quantitat, quantitat de calçots, de seves, igual, seves grillades de calçots, Aleshores, imaginen-se, si agafen, per exemple, un somier, eh, un llit, vale, que sigui de doble persona, a veure com són de grans, doncs sí senyor, els omplen tots ells de calçots perquè es coguin. Fan una fumera, fan una olor molt bona, vale però és que acarretades, arretades, tal com porten els calçots. Ara, com que s'ha posat tant de moda i a tothom li agrada, doncs es fan unes plantacions d'aquest tipus de cal, de, diguéssim, de cebes, de calçots, impressionants. Però no tan sols a la seva terra, sinó que s'envien per altres llocs. Per altres llocs que no envien menjant mai o que no són de la terra. Llavors, els restaurants o, torno a dir, les comunitats ho fan com una celebració única d'un dia i bueno, els crius juguen, la família es troba amb amics, eh, a vegades se celebren fins i tot coses, per exemple, fan petites campi campionats, que pot ser doncs, de, de jugar o de portar eh, que no et caigui una piloteta en els crius amb una cullera, la qüestió és que es passa pràcticament molt tot el sant dia o sigui, fent la festa dels calçots o sigui, de valls però fixant-se quina manera més més curiosa que un senyor normal i corrent aprofita unes cebes que estan mig grillades què és el que fa? Ha, res, li treu la part diguéssim el pos del foc com que ha quedat cremat el treu i queda la part blanca i apa, l'amaneix. Uh, oli, vinagre, sal. No hi posaven en aquella, aquella època, aquell senyor no va posar-hi cap salsa especial. És ara que hi ha una salsa especial boníssima. N'hi ha dos, però normalment vegades no es tenen el mateix gust perquè cada persona la fa a la seva manera. Però és curiós una cosa d'aquest tipus va sortir així i allò que s'ha convertit. Pensin que hi ha llocs que l'Ajuntament dona la possibilitat de poguer fer els calçots, el, o sigui, el foc dels calçots i tot el que porta, doncs al mig de la plaça. Doncs clar, Dir, tota la mainada, els col·legis surten al migdia per anar a veure com ho fan el foc, tot això està protegit per una valla, que no hi haguessin els crios que s'hi costessin tant com per poder-se fer mal. O sigui que això està passant en molts llocs i a molts pobles, molts pobles, doncs compren els calçots a valls, si és que no en tenen suficients, des d'allà els hi envien i fan la gran diada. Què s'acompanya? Bé, bueno, el calçot amb la salsa aquesta, tan brutes per tot arreu, el pitet ben brut, després et posen les carxofes, o sigui, fan torrades, posen alioli. i tot tot tipus, diguéssim, de la terra. Però està, és molt bonic de veure-ho fer. perquè Perquè és tot una normalment, normalment, a veure, sempre hi ha unes noies vestides típiques de la terra els nois que són els que verdament controlen el foc, van amb la seva barretina, amb la seva armilla o sigui, amb les seves espardenyes o sigui, que tot és una cosa bonica, bonica, només s'ha de demanar que faci bon temps i que no se'ls apagui el foc perquè plogui perquè tot el que més és positiu bé, se'ns ha acabat el temps ja sabem que o hi ha sigut en alguns llocs o encara serà el mes de febrer, perquè pot ser a finals de gener, segons i quins puestos, i a febrer a segons i altres. Hi han llocs, restaurants sobretot, que ho allarguen una mica més, si hi han grups de persones que ho demanen, doncs ho fan en altres dies també, però sempre és dins d'aquesta dues setmanes que he dit, no n'hi ha més. O sigui, perquè és el moment que hi han diguéssim, les famoses seves aquestes que en diuen que són els calçots. Bé, res més per avui. Amics, amigues, doncs, ja ho saben, si no n'han menjat, a menjar-ne. I si n'han menjat, ja saben que és veritat que són molt bones. Molt, molt bones. Res més per avui. Des d'aquí, com sempre, els hi dono les gràcies per estar amb tots nosaltres i els envio aquella abraçada tan gran, tan gran, tan gran, que amb el petó no pot faltar res. Adeu, adeu, adeu. Fins al dia. Vine.